A demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényel ingadozását. Tősde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. A demokrácia részvénytársaság újabb hetének elejében nézzünk még pedig annak érdekében, hogy a magyar köztársaság közéletének viszontagságait folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a kommentárjaink is meg legyenek ezzel kapcsolatban. Sőt, a ti se rekesszük ki az éterből. Ennek érdekében mondom el nektek, hogy 06303030881. Ha unjátok, az már jó jel, ez azt jelenti, hogy kezditek megtanulni. Továbbá, hogy 2234881. Az előbbi az az SMS számunk volt, pötyögjetek, és akkor beolvasom. Az utóbbi az a telefonszámunk volt, hívjatok, és akkor bekerültek az éterbe. Ez most nem frázis, szeretnénk jó pár véleményt kikérni szó szerint. Mégpedig a, az állami kitüntetésekkel kapcsolatban, mert március 15-e alkalmából egy csomó mindenkit kitunt, kitüntetett, vagy személyesen dr. Solyom László, de ezúttal nem személyesen dr. Solyom László, hanem az ő megbízásából doktor Hiller István, oktatási és kulturális miniszter, a közismert és méltan népszerű Hiller Haver, hogyha emlékeztek még a, a jelvényekre, amelyeket a Fidesz. Meg a, Fidesz, a, <gül> a golyós tollakra, miután a Fidesz feltörte a szerverét a, az MSP-nek, még a, a, a méltán botrányos szerverügy kapcsán a választási kampány során tavaly. Akkor emlékezhettek, hogy kiszivárogtak ezek a végtelenül nyomorult és szánalmas és szánakoztató kampány kampánygicsák, hogy euh, hille, Hillerhaveres haveres bögre, meg Hillerhaveres haveres öngyújtó, meg jelvények, meg matricák, meg én nem tudom. És hogy ők komolyan ezt gondolták, tehát komolyan gyártottak ebből egy demókészletet, mert így már értem, hogy mire megy el az a sok pénz? Hát, hú, Robi, egy pillanat, tehát azzal kapcsolatban a szerverfertőzés és ezzel az ügyel kapcsolatban én úgy tudom, a legutóbbi információk alapján, hogy az a szerver feltörés az úgy nézett ki, hogy fórumokon közkézen forgott egy hát, publikus elérés egy bizonyos MSZP szerverhez, gyakorlatilag kézen közön mindenki benézhetett, és oda olyan anyagok voltak feltéve, feltöltve, amik, amik azért valószínűleg, tehát amik, amik nem voltak titkosak. Ma most ennek kapcsán valamelyik Fideszes aktivista elkövette azt a hibát, hogy a Fidesz szerverére, a Fidesz az bejelentkezett ide. De hát nem feltörés volt itt a legutóbbi információk szerint, szó nem volt erről, csak gondolom meglettek a naplófájlokban, hogy a Fideszről látogatják, és azonnal lesz. A, a gáz nem ez volt, nem az, ami történt, hanem hogy utána a Fidesz központi vezetése let letagadta az egészet, megpróbálta eltusolni az egészet, az illető Fideszes aktivistának a telefonszámát kitörölték az összes telefonból, megszakították fel az összes kapcsolatot, tehát így azon, hogy, hogy azt mondták volna, hogy hát jó, ez a csábó megcsinálta, hát itt van, hát 10 izé, meg, meg ilyen nem szabad csinálni, hibázott vagy bűnözött, most ezt el fogjuk dönteni, a Szent Inkvizíció, Orbán, Viktor, Pokorni, Zoltán, Varga, Mihály, és még én nem tudom ki, ki mindenki képviseletében, el fogja egy, egyenként személy szerint ítélni, határolódni, stb. De nem ez történt, rohadtul Nehát, nem ez, Tehát, ilyen típusú, hogy így hádi, ja, ja, ja, és itt igazából ez volt a gáz, nem az, hogy most egy fideszes aktivista mit csinált. Ő, a, a magyar vizsgára emlékszel a fax ügyre? Aha. Aha. Aha. <gül> Megnézték, hogy honnan jött a fax. És véletlenül kiderült, hogy az is a Fidesz. Jó, jó, az, jó, de az a két ügy az, jól, az, a, az, a, az a végkezdete volt a Fidesznek a 2006-os kampányban. Tehát. Na már most, lássuk ezeket a kitüntetéseket, és ígérem, hogy föl, föl fogjuk tudni vele, velük borzolni a kedélyeiteket. Vajon kik kaptak kitüntetést? Mi, mi az a teljesítmény Magyarországon, amiért állami kitüntetések járnak? Lássuk. Művészeknek, pedagógusoknak, tudósoknak, közéleti szereplőknek adott át kitüntetéseket Hiller István, és kulturális miniszter az 1848-as és 49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából. Az iparművészeti múzeumban csak nem 200-an vehettek át elismerést. 12-en kapták meg a Magyar Köztársaság érdemlen tiszti keresztjét. Elismerésben részesült mások mellett Andorai Péter Kossuth a színművész, Bajori Imre színművész. A Magyar köztársasági Édemend lovak keresztjét 32-en át, köztük a Kőbányai Zenei Stúdió vezető, művész tanára Berki Tamás és Boros Lajos a Sláger Rádió műsorvezetője. vezetője. 80-en át a Liszt Ferenc díjat, köztük deres Mihály szakszofon művész, Munkácsi Mihály elismerésben 12-en, német Lajos 3-an, Szabolcsi Bence kitüntetésben 2 részesültek. Hatan kaptak idén Táncsics Mihály díjat, elismerésben részesült a népszava Rovat vezetője, a gazdasági rádió szerkesztője is. A Nádassi Kálmán díjat ketten vették át a szakminisztertől. Robi, lassan attól fél, hogy te is kapsz valamit. Igen, na, azt kérem, még csak, mit kapok így? Egy Kanyaró, ORT. kanyarót, ORTT büntetés? Kanyarót, influenzát, vagy egy Mert hogy Boros Lajos is kapott nemrégiben, illetve Boros Lajos miatt Boros Lajos, kapott. Boros A Rádió. Boros Lajos a sláger Rádió szerkesztő műsorvezetője, a Magyar köztársaság Érdemrendlom a keresztként kapta. Az Óska fingós, szaros húgyhozós polényai értek komolyan. ezért ezért az ember alatti szín megtestesített, az RTL klubon előadott kész sókért, ahol meglessük, hogy azt hiszi, hogy szarba lépett, de közben meg, meg hülye, mert azt se tudja, hogy kamerázzuk. Tehát, hogy ezek azok, a, ezek azok a, a magyar kultúrának azok a csúcs teljesítményei, amikért az érdemrend jár. Ő az Ászlós hajó kapitánya volt. <sínt> de tényleg, de amilyen a, magyar, amilyen a magyar köztársaság egyébként olyanok a kitüntetetjei, nem? Úgyhogy a kettőről fel lehet ismerni egymást. Hát, a, következtethetsz a a, a, a miniszterekről, meg úgy általában az ország vezetőiről a kitüntetettekre, úgy a kitüntetettekről következtethetsz a miniszterekre. Tehát a, tóthogy a, tóthogy a tóth... ne így fogalmazunk, Robi. Te azért az jó <gül> néhány név szerepel azon a listán a között, akik méltán is Ö, megérdemelten kapták ezt. Jaj, jaj, én, én, én, én, én, én készséggel lelismerem, de, de? De, de? de az nem lehet véletlen, hogy ez a, ez a kormányzat, ugye ez a regnum, ez rendszeresen és következetesen a bulvármédia legposványosabb figuráit emeli pajzsra maga mellé. Tehát a Demcsák zsúzsa, akiről még lesz szó egyébként ba? a műsor második órájában, Igen a könnyek között búcsúzunk, a Batiz András, és hát mit tényleg. Itt ilyen Boros Lajos, Imre, tehát hogy ezek azok a figurák, akik, mert még Bajor Imrére egyébként azt mondom, hogy hagyján, és egyébként nem. Ma, ma, ma, ma nem ma mondját, talán nem, mondján. nem mondján. Jó, de Bajor Imre legalább betanul szöveget, érted? Tehát legalább színész abban az értelemben, hogy betanul egy csomó szöveget, és akkor azt így előadja. Érted? Így van. Viszont Boros Lajoszek a maját, tehát, hogy ő aztán Mennyi munkát fektetett egy műsorba? Mennyit készülhet rá? Minden, ne, ne, ne is bántjuk, viszont felolvasnék egy... De ez egy... Műsor... sokat készült ez engem, igazából nem érdekel, hogyha műsor szar a szar. Tehát, így, ez is tudod mián, hogy így vannak olyan, vannak olyan műjellezők, akik megállnak egy két előtt, egy festmény előtt, és azt mondják, hogy mennyit dolgozhatott rajta a mester? Én meg az a fajta vagyok, aki leszarom, mennyit dolgozott rajta a mester. Én a, én a kép, engem a kép érdekel, és ha a kép szar lett, hiába van nagyon-nagyon finoman kidolgozott szar a szemem előtt, én nekem az nem tetszik. Tehát, hogy az a kép az adja meg nekem azt az élményt, és hogyha az a kép nekem tetszik, akkor engem azt az avar, hogyha a mester fél perc alatt csinálta, vagy 20 másodperc alatt csinálta, ha pedig szar, akkor az se érdekel, hogyha 45 éves áldozott rá az a munkát minden egyes munka esetében, elvégzett munka esetében, illetve a munkának a bírálata során figyelembe kell venni, ha az nem pénzért történik. Tehát nem, nem, arról, szól, nem arról szól, hogy ránézzel a vakolás és azt mondod, hogy húzzál innen. Ha a külműves, jó szántából művészi célzattal vakolja be azt a falat, akkor, akkor szerintem érdemes elgondolkodni azon, hogy annak az embernek mennyi munkája van benne. De minek után arról beszélünk, hogy mindegyük arról beszélünk, hogy ezek az emberek ezért a teljesítményebb pénzt kapnak, akármennyit is, úgy azért elgondolkodtató a színvonal és a belefektetett munka is. Röpke hír, tehát ez március 15-e kapcsolatban, nem tudom mikor volt gyakorlatilag az átadás... A kitüntetések átadása Viszont március 23-án Megjelent egy hír az Indexen miszerint már 28 milliót bukott Idén a slágerrádió Rádió Bocskoron és Boroson <gül> <gül> Újabb 4 millió forintos bírságot szabott ki Az ORTT a slágerrádióra, Rádióra Mert a Bumerangban A drogfogyasztást népszerűsítették A fizikai erőszakon vicceltek És extrém szexuális helyzetbe kényszerítették a Mikulást <síns> jó. Jó. Jó. Jó. Jó, az jó. Jó, jó az ORTT, az egy másik gizegylet egyébként, azt most hagyjuk egyébként, hogy most az ORTT az hogy mint, de a, hogy mondjam, a Boros is a Bocskor ORTT büntetéssel együtt, vagy attól függetlenül az ORTT sokszor büntetett már, én úgy gondolom, hogy nem, nem, nem kifejezetten jogosan, sokszor, és a legtöbbször, meg elmulasztja a nagyon-nagyon kemény büntetést. A kemény a kemény Tehát, hogy, és ráadásul az, az sem megoldás, hogy hogy most leveszi a képernyőről a műsort, és akkor így egy relatív ki, ö, nyereség elmaradást ö, ö, tud, tud produkálni a, a cég számára. Tehát, hogy ennél sokkal, sokkal de sokkal keményebbnek lenni kellene lenni. Tehát szerkesztőségünk a maga, maga részéről sokkal keményebb büntetéseket követel az ortt től még pedig a lélekromboló, a civilizáció alapköveit szétszedni hivatott tévés produkciókkal kapcsolatban gondolok itt elsősorban a kereskedelmi televíziókra és bizonyos kereskedelmi rádiókra kétségkívül. Gyakorlati szempontból biztos, hogy nem célra vezeti azt, hogy fél óvára kapcsolják az adót, illetve beszüntetik az adást. Valószínűleg sokkal nagyobb büntetés lenne, ha már ezen az úton vagy ezen a logikán indulunk el. Ha mondjuk napokra vagy hetekre betiltanák a reklámok sugárzását az adott adó számára. Tehát az, hogy fél órán keresztül nem látszik, az szerintem semmiféle komolyabb anyagi konzekvenciával nem jár részükre, vagy számokra. Jó, én egy valamire vagyok kíváncsi. Ez, a, ez az úgynevezett magyar állam. Ez mire hivatkozva tüntet ki bárkit? Tehát, hogy így ki ez a magyar állam? Arra vagyok kíváncsi. Ez a magyar állam, ez, ez egy olyan nagy ember, akitől ez a kitüntetéshez így, így és mert én megmondom, hogy én mit tudok erről a magyar államról. Azt tudom, hogy 61-valahány évvel ezelőtt 600 ezer vonfitásunkat gyilkolta le a magyar állam. Aztán 50-valahány évvel ezelőtt szintén több százezer vonfitársunkat zárta be szöges drótok közé, és kínoszta, és internálta, és amit akarsz. Azt tudom erről a Magyar Államról, hogy egy évvel ezelőtt, most egy évvel ezelőtt még eltitkolt előlünk az országnak a pénzügyi helyzetét. Azt tudom erről a Magyar Államról, hogy egy évvel ezelőtt nem tette lehetővé számunkra, hogy ismerjük az országnak a főkönyveit, hazudott nekünk. Azt tudom én erről a magyar államról, hogy ettől kitüntetést kapni az olyan, mint egy pofánköpést kapni egy tisztességes embertől. Tehát, de nem. tehát amikor ez a magyar állam én elém járul, és azt mondja, hogy fogadd ezt el tőlem, és tudni az elképesztő, hogy ebben az országban szinte kivétel nélkül mindenki remegő térdel fogadja el, veszi át a magyar államtól ezeket a kitüntetéseket, nem. hogy a ahogy... hozzájáruló borítékot veszik el szerintem le mögött érde, tehát ennek nyilván vannak anyagi, anyagi konzekenciái is, meg hogy emögött anyagi érdek is húzódik. És amikor itt van, hogy lovak kereszt, tehát itt van például, De? hogy boroslajosnak lovak kereszt, tehát egy olyan államnak a lovagjának lenni, érted Mert hogy azt is megnézi az ember, hogy kinek a lovagja. Az egyen, lovag az egy fasz a dolog, szerintem. Egyébként a lovagnak lenni az egy tökös dolog. De azért megnézem azt az uraságot, akinek a lovagja szegődöm, nem? Tehát azért akármilyen, akármilyen uraság lovagja, csak nem leszek. Bónót lovag elütötték, jól emlékszem? Ne, nem tudom, ne, hát, a, nem tudom, hát nem adozni, mert ír a csávó, érted? Katolikus, ha valaki tudja, írja az... már meg legyen kedves. Én nem, én nem tudom, de ez azt tudom, hogy megkártnít meg Elton John-t, megszűr az az az Alex Ferguson-t. Igen igen igen, igen, igen, igen, igen. A Manchester United vezetőedzőjéről. Visszatérve van. a kitüntetésekre, kis hazánk vizeire vezve, nekem az első asszociációm a kitüntetése kapcsolatban, egy nagy fekete doboz. A játékos szekrényem ajánl cirka 1980 van, amit a családom tömött meg. Kiváló munkás, kiváló brigádvezető tüntetések, tüntetésekkel. A félrebeszélt kitüntetésekkel, és ezzel játszottam én. Jó, jó, jó apámnak is olyan mennyiségű kiváló dolgozó kitüntetése volt, hogy az elképesztő. annak már annyira nem volt értéke, mert megkapták ilyen másfél évenként. Enne. És másfél évenként hozzádvágtak egy kiváló dolgozót, és ha nem volt vele mit kezdeni. Enne, erre akartam kiukodni. Erre akartam kiukodni, hogy annyira devallódott szerintem itt van a kitüntetések. Értéke, ha lehet ilyet mondani, az elmúlt 40 évnek köszönhetően, hogy igazából nem tudom már komolyan venni. Tudod, hogy mi a szörnyű ebben? Hogy, hogy az állam az mindig megpróbálja valamilyen fondorlatos módon, természetesen pénzzel, megkoncol valahogy magához édesgetni, magához, magához saját kutyájává, saját csajos, csahos kutyájává idomítani a a művészeket, akiknek egyébként az lenne a feladatuk, és kezdetben az is volt a célkitűzésük, hogy ők autonómak legyenek, függetlenek legyenek, valami önálló, valami személyes, valami belülről fakadó, és valami végtelenül autonóm dolgot fejezzenek ki önmaguk által. És akkor jön az állam, és egy rohadt koncot nekik, és ők rögtön sahos kutyává silányulnak, és oda rohannak, és liegő nyelvel várják a, az apuci kezéből a, a, a falatkát. Ez a, ez a, de tényleg a, a, a gazdi csahosai, És ez a szörnyű, hogy ezek a kitüntetések, ezek az értéktelen plecsnik. Ezek, ezek embereket, és az a szörnyű, hogy a jobb oldalnak is meg vannak a kitüntetői és kitüntetek, a bal oldalnak is, és az a keresztbe kitüntetés, ez viszonylag ritka egyébként, mert hogyha jól, jól emlékszem, akkor valami magyar nemzetes kapott valamit most egyébként. Tehát így Nem figyeltem rá, de léteznek, léteznek a, a politikai árkok felett át röppenő kerestek, tehát azért ilyenek csak-csak, tehát ez a keresztöltés az azért... <tos> igen a palánkon. Egyébként... Mint szart a palánkon szóval. <tos> <szerint>. <tos> egyébként Szerintem a nagy probléma az. Már igazából nem látom a mechanizmusát, hogy, egy, hogy a kitüntetések odaítélése hogy megy. Tehát kik azok, akik igazából eldöntik, kik javasolják, kik hagyják jóvá. Itt a lovak kereszt kapcsán sem. De azt azért, azt azért sokkal ferebbnek érezném, ha a megfelelő megfelelő szakmai fórumok, fórumok döntenék el. Igen. Tehát ha, ha, ha szakmán belül döntenék el azt, hogy kikapja a kitüntetést, és az állam. Mondjuk ez csak a pénzt adná, és nem adná miniszterek arcát sem. Az a szörnyű, hogy a bozó el azt, amikor még miniszter volt, kultuszminiszter, elkezdte a magyar alterkultúrának a nagyjait kitüntetgetni. És szinte mindegyikük nagyon-nagyon nagy kínokat élt át, hogy most mit csináljon, átvegye, vagy ne vegye. Akkor valamelyik úgy döntött, hogy ő akit a közönség előtt egy koncert után veszi át, és akkor meghallgatja, hogy mit szól ehhez a közönség. Azért azért senkinek nem. Tehát, hogy mintha ez az állam, ez nem egy tömeggyilkos lenne. Mintha ez az állam, ez nem egy utonálló, egy fosztogató, egy, egy zsarnok, egy hazug. Tehát, egy mi mindent tudunk a magyar államról. Hát a felét mindenki utálja. Tehát a, a jobboldaliak utálják a gyurcsányi, hongyulai arcát, a baloldaliak meg utálják az or Orbáni kvázi, nem, Mikolai arcát, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogy a felét legalább felét mindenki, mindenki utálja, utálja de, de a másik felétől jó esik a cuk panós puszi, meg a, meg a konc, oda vetnek eléd. Egyébként a legújabb felmérések szerint azért már 70% körül van, aki nem nagyon bírja nézni az államot, legalábbis a kormányunkat, független a politikai hovatartozástól. Viszont, visszatérve ismételtem kitüntetés témára. én úgy látom, hogy hogy gyakorlatilag az állam ezzel önönlétét próbálja igazolni. Azzal, hogy ő ítél oda kitüntetéseket, azzal, hogy ő mondja meg, hogy mi a nívó, mi a színvonal, ki az okos, ki dolgozott sokat, kidolgozott dolgozott eleget. Nem hiszem, nem hiszem, hogy ezt állami szinten kellene eldönteni, és még abban sem hiszek, hogy ezt politikusoknak kellene átadniuk. sms -ek? Vannak. Hetente háromszor hallgatlak titeket. Olyan sefek vagytok. Nektek soha nem tetszik semmi. Van egyáltalán olyan dolog, aminek ti örültök. Okoskodó szarrágók, írja mihók. Hát megmondom, hogy van azért még ebben az országban pár olyan ember, aki autó művész, <gül> lerakott valamit az asztalra, és soha életében nem vett át kitüntetést. És az ilyeneknek nagyon tudunk örülni egyébként, és szomorúak tudunk lenni az olyanok miatt, akik szintén nagyon-nagyon komoly autonóm művészek voltak egy időben. Szerintem egy művésznek az a dolga, hogy farkas legyen. Farkas, aki a hideg éjszakában vonítja a holdat, és, és, és autonóm, és, és önálló, és független szellem. És üvölti a holdat, és, és nincs szüksége senkire és semmire. Csak aztán jön, jön a gazdi, ma szépen magához domestifikálja, tehát háziasítja egy-két konccal. És akkor a farkas már nem annyira farkas kezd kutyává válni. Egyre inkább kutyává válni. Egyre inkább valamelyik oldalnak csahol. És hát a magyar állam az... De hát kifogyhatatlan pénz, érted? Valójában ez a, a magyar állam azokat a pénzeket, amiket osztogat, hát ez a mi pénzünk, érted? Ez Igen. a vázi úgy tekinti, a művész is tekintheti úgy, hogy ez a mi megbecsülésünk, de hát ezt nem tőlünk kapja, ezt nem a tömegektől kapja, ezt ő az állambácsitól kapja, annak érdekében. És tök mindegy, nem kell érte semmit csinálod, át kell venned és kezet kell fognod a miniszterrel, és ezzel jelezned, hogy te őtől ezt elfogadod, kvázi onnantól kezdve a te összes műveddel egy kicsit őt reprezentálod, vagy. A, nem hiszem, nem, nem hiszem. De, de, Robi. De, de, Robi, Robi. Rodikám erre a két emberre hegyeztet ki, akit most kipítenek. Most kipítenek a munkát. De meg, azért a többség azért igen, igen jelentős munkával hmm. állt a mögött, kapta meg ezt. Lehetséges, Ez Jó, lehetséges, én soha... Ez, ezzel lehúzzuk le őket, mert azzal, hogy. Nem a technikai beszélek, hanem arról a gesztusról, hogy átveszik az államtól. Lehet, hogy nem is gondolnak ebbe bele egyébként. Simán el tudom képzelni, hogy bele se gondolnak abba, hogy mit jelent egy kitüntetés az államtól. Hogy az állam ezzel gyakorlatilag segítségül hívja őket az ő összes mocsokságának a legitimázálásához. Nem, nem az a baj, hogy az államtól kapott, hanem, hogy egy párt katona nyújtja neked a, a kezét, amikor ezt megkapod. Jó, figyelj, tudjuk jó, hogy ez egy, egy kétfejű kutya, vagy inkább kétfejű gazda, ez az állam. A kutyák mi vagyunk? A kutyák mi vagyunk? Hát m -m, már aki. Szeretném hinni, hogy mi vennünk még csordogálni, mi farkasvér. Szóval... Ez egy kétfejű gazda, és ha az egyik feje egy párt, a másik feje egy másik párt, de a, de a, de a simogatása az ugyanolyan kellemes, bárveiktől is jut. Itt van velünk a vonalban Priger Zsolt, aki az Anima Sound Systemnek a mindenese, ami azt jelenti, hogy producerei és zeneszerzője egyaránt. Halló, halló! Sziasztok! Hát Sziasztok. azért vagyunk még pár ebben a zenekarban. Aha, de mi is veled valahogy, veled, valahogy veled azonosítják ezt a zenekart általában. Hát te esetleg. Eléggé nem nemítélhető módon. Mondjuk akárhányszor megszólaltatnak valakit az animából, az általában te vagy azért. Hát én vagyok a szóvivő vagy nem is tudom, hogy minek a magam. Uh -huh. Téged is megpróbált kitüntetni a magyar állam, konkrétan Bozóki nem is olyan régen, hogyha jól tudom. Bizony, de mit kéne nekem erről most mondanom? Hát, hogy volt ez? Hogy történt ez? hogy élted meg ezt? Hogy kértek föl rá is? Mi lett a sorsa? Hát... Első pillanatól fogva arra gondoltam, hogy semmiképpen se veszem át, ahogy, ahogy nem mentünk el az utóbbi évben soha mondjuk párt rendezvényre, vagy uh, pártokhoz köthető kulturális eseményekre fellépni, uh, és ezt nem is feltétlenül dicsekvésképpen mondom, mert azt gondolom, hogy ez egy természetes gesztus, tehát hogy nem feltétlenül kell a az állam tenyeréből kukoricát majszolni, vagy, vagy a buksi fejünkre elfogadni a dicsérő simogatást. Ugyanis nem az, nem, az, nem, az, nem az állam, és nem éppen regnáló rezsim uh, tünteti ki. Az előadó hanem a közönség tünteti ki a bizalmával, bennünket meg kitüntet a bizalmával, emiatt én nagyon boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok. A teresaimmal, kollégáimmal, a zenésztársaimmal együtt, és nem tartunk igényt ilyesfajta hiszen az ilyen elismerés az nem a, az előadónak, a művésznek, az alkotónak szól, hanem szeretik a, a művészeket, az, a, a, az előadókat kerítésen belül tudni. Én azt gondolom, az is igaz egyébként, hogy annak ellenére, hogy, hogy ezt a kitüntetést nem vettem át és nem fogadtam el, Um, annak ellenére valószínűleg, hogy, hogy a jobboldali publicistánk vagy a jobboldali elemzők számára mi uh, utolsó balos zenekar vagyunk, pedig azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem lehet bal illetve jobb kategórián le, leírni azt, ami, ami van. Tehát én azt gondolom, hogy egy bődületesen hazug és, és problémás kormány regnál most, nem gondolom, hogy kevésbé ciki vagy hazugabb, vagy kevésbé hazugabb lenne az a kormány, amely ezt követné, de nekem, nekünk az animában már hosszú évek óta magával a parlamentáris demokráciának ezzel a, ezzel a kelet-európai vagy magyar szitujával van uh, bajunk, ami megőzött minden rosszat az elmúlt rendszerből, és hozzá... És ha, nem a semmi jót. És hát a kapitalizmusnak azok a, azok a, a problémái és, és látnivaló ciki ügyei, amit meg egyébként látunk, hogyha, hogyha, hogyha járkálunk a világban. Kaptunk egy SMS Zsolától, azt írja. Ezek az állami kitüntetések tényleg olyanok, mintha egy költőt a mól akarnak kitüntetni. De miért? Mi köze hozzá? És én is már sokat gondolkodtam ezen, amire Zsola utar, hogy kis ki ez az állam, ez egy ilyen jó jóítlésű ember. Tehát ti például játszottatok éveken, hosszú éveken, éveken keresztül, lassan egy, én már mondhatni, hogy évtizedeken. Na most a DAB az, az egy... Az én számomra egy nagyon-nagyon kedves műfaj, de nem is tudtam, hogy a magyar állam kedveli a dab -ot. és a magyar állam mellett meg egy sőt, csomó, értője, is. ismerő értője, de csomó más olyan műfajnak is, amiket az én tudtam mondjuk akiket DAB koncerteken látok, azok a azok, am moda azokra a helyekre nem járnak, és így valahogy mindenhez ért, mindent szeret. Valószínű, hogy amit mondasz, abban sok igazság van, de, de próbálj empatikus lenni egy, um, egy államfészi, egy politikus, valószínűleg, azért tüntet ki, mert hogy ezt egyrészt jónak látja, másrészt kanonizálja ezeket az előadókat, akik között valamelyik műsorvezetőtársad megegyezte azt, és ezzel egyetértek, hogy a kitüntetettek nagy része komoly életművetet le az asztalra. Amit én nem értek, vagy amit én, amit én szeretnék, vagy, vagy amit üdvösnek tartanék, az az lenne, és ezzel egyáltalán nem akarok semmiféle példát mutatni, csak, csak ez így történt, hogy, hogy tömegesen nem mennék át a kitüntetéseket, ahogy tömegesen nem mennének el az emberek szavazni, amikor nincsen megfelelő alternatíva, és a szisztéma maga hibás. Tehát amikor, amikor az emberek tömegével vetnének fel kérdéseket, ezért fordulhatott az elő, hogy a tavalyi események. Esgéssel, vagy, vagy motivációval uh, nyomták el az embereket. Az, ami ma folyik az utcánkon, az nekem legalább annyira nem szimpatikus, mint a gyurcsányi rezsim, vagy a már tapasztalt és látott, vagy a visszaimádkozott Orbán-Viktori rezsimnél. Nem tartom egyébként jobb megnyilvánulásnak a utcai, uh, uh, jelenlegi utcai politizálást, de az egészen biztos, hogy nagyon komoly uh, nap mint nap elvégzendő változtatásokra radikális lépésekre van szükség amit mondjuk egy előadó egy zenekar a lemezeivel a mennyilatkozásaival, az interjúival a kitüntetés visszautasításával a különböző elnyomott vagy végsőkig legyalázott csoportok mellett való kiállásával tud manifestálni, semmiképpen sem azzal hogy átveszel egy kitüntetést az, hogy ez a kitüntetés ez így van ezt, ezt, meg hogy visszautasítva ezt szerintem nem is sokan tudják azt, hogy, hogy kaptam, azt, hogy visszautasítottam néhány publicista rákérdezett, de ott is úgy éreztem, hogy aktuál politikai célok szolgálatába állították ezt a dolgot. Logikus, ez a. egy, egy, egy, egy fejű. Ha átvetted volna, át volna, akkor a baloldali oldali sajtó példálózott volna a de így, hogy nem vetted át, így a jobboldali hát, sajtó akartam. Így is akartam róla, és így is kaptam rengeteg kritikát, hogy, ja. hogy, hogy, hogy, hogy talpnyolója vagyok a, a rendszernek. Úgy, de azt gondolom, azt gondolom hogy, hogy, hogy egy, egy karakteresen politizáló vagy alkotó zenekar az mind a két oldalról kap hideget, meleget, és ez így helyes. A közönségétől a megszeretetet. De én azt gondolom, hogy pontosan erről van szó, hogy, hogy ezek, a, ezek a művészek, akiket egyébként én tisztelek és becsülök már a többségüket, nyilvánvaló, hogy ebben a konkrét helyzetben nem arra a Boros Lajosra gondolok, aki ordinális ízlésselen pohényaival barololja a, terem, a, par... a kedéke, kedélyeket. Kalózoltán nem fogadta el, és nem vette át, és el is mondta, hogy miért nem fogadja Aha. Aha. Tehát vannak azért ilyenek, és szerintem volt én az elmúlt rendszerben is, és van ilyen Európában is, és, és nem kötelező játszani állami ünnepségen sem, és, és nem feltétlenül kell jóba lenni a politikusokkal. Igen, így egy csomó állami pénztől, pályázati pénztől, sok mindentől távol maradt, de azt gondolom, hogy. hogy ha a felkázási rend megmaradt. Hát, ahogy valaki hisz abban, amit csinál, akkor, akkor nem hiszem, hogy a pályázatokon vagy politikusokon keresztül kell a, a, a közönség felé kommunikálni. A meg annyiféle médium van, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból a világ a szabadabb, és szebb, és jobb, és, és behálózottabb, és a neten, a MySpace, a YouTube segítségével annyi mindent lehet kommunikálni. Nem hiszem, hogy feltétlenül az lenne a legfontosabb, hogy mit írnak róla a népszabadságban. Hol szóval csak azt kezdtem el, hogy vannak ezek az eszméletlenul gazdai életművek, meg az a Rengeteg munka, meg ez a rengeteg tehetség, ami ezekben benne van. És ezek, a, ezek az emberek talán az nélkül, hogy tudnának róla, azzal a mozdulattal, amikor átveszik a kitüntetést, az egész életművüket odaállítják a kormány mellé és gyakorlatilag. Nem azzal azt a gondolom, a ez, ez te esetleg, és én is néha, mert hogy mi ráspolitizáljuk az életünket, azért az élet nem ennyire egyszerű, tehát nem feltétlenül lehet én is hajlamos vagyok arra, hogy a nap 24 órából 23-mat politikai szemszögből vizsgáljam, de, de itt vannak olyan emberek, akik életükben nem. A Felöltöznek, elmennek, ott van a lányuk és a feleségük és átveszik. Én is megbántottam mélyen édesanyámat ezzel. <gül> Tehát, ő ő, ő azt mondja, hogy emiatt szomorkodott, de hát meg tudja azt, hogy ilyen voltam 8 éves koromban is. Ez az egyik része, a másik része még, még csak annyi, hogy azért a tüntetések mögött azért a döntéshozók általában, ha jól tudom, azért csak, szak, nem, nem csak, ez az a szó, hogy nem volt helyes. De többnyire azért szakmai kuratóriumok, Tehát valószínűleg arról van szó, hogy ez azért szakmailag is jelent egy nagy elismerést, és egy olyan ember számára, akit tényleg nem érdekel a pártpolitika, az nyugodt lélekkel legyen át. Persze, de azt gondolom, hogy, hogy ezen nem hiszem, hogy túl sokan görcsölnének. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ezt mi, mi, mi fújjuk fel. Persze ez jó vicces. Tehát egy boros kitüntetésen persze jókat lehet rögzögni. Ez tök jó. Tehát ez egy jó téma. Csak azt gondolom, hogy ebből messze menő a nem lehet levonni, az tény, hogy jobb kitnőtéseket nem átvenni, jobb négy évente szavazni nem elmenni, jó minden szempontból um, bolykottálni a választásokat, és, és mindenhol ott kell lenni, ahol csak egy, csak egy fűszálat um, keresztbe lehet tenni egy, egy olyan világnak, ami, ami szalirányba megy. Ez most persze heroikusan hangzott, de hát körülbelül ezért um, um, csinál lemezeket, zenét az ember azon kívül persze, hogy, hogy szórakoztassa és pörgesse az embereket, de hát egyértelmű, hogy, hogy, hogy láttunk már felszínes költészet, költészetet, és láttunk már mély már uh, mondani valóban rendelkező popzenei megnyilvánulást. Persze, persze, de, de Boros Lajos az melyik? De, de, de <tos> de az az, az legalább egy le, le, le le le, felszínes le, költészet, le, költészet le. de legalább le le, le költészet, ami felszínes, de rossz, de költészet. De, amit Boros Lajos, de mondok egy példát, nem is olyan? Én né? azt gondolom, hogy ebben nincs igazat. A Boros Lajos kitüntetése az sokkal inkább a celeb Magyarország kitüntetése, hiszen, hogyha figyelitek, akkor a mai magyar politizálás az egy celeb politizálás. Az a szulák show és a fókuszon és a Blik címlapján és a vasárnapi Blik nagy interjúkon keresztül, és a, a, a, a Kóka a nagymamája és Rogán Antal legújabb csaja, és, és ezek körül a, a, a zajlanak az események. Tehát aki ott akar lenni az érdeklődés homok terébe, az, az, az a szulák showban egy. Ez ugyanaz, tehát a, a, a bulvár média és a politika összefonodása mondjuk egy emblematikus szitu hogy a Boros kérdést kapott nem is ismerem őt, régen hallgattam lehet hiszem, még a Paul Bites kapta hát én azt tudom, hogy karácsony környékén a műsorában föltették a kérdést hogy, hogy a Bocskorral együtt hogy mi? Ki milyen ajándékot venne vagy mi ez lenne a szép ajándék karácsonyra vagy valami, és valaki betelefonált, hogy egy úrna és az volt a poén azt a poén tegette meg Boros hogy egy rádbeteg kisgyerekédes anya hogy örülne neki uh -huh. Szóval, ja, és, ja. Én nem nagyon tudom ezt kommentálni, de ezt nem, na, én, én sosem hallgattam még ezt a műsort, de sem kapcsolom, ahogy, ahogy a heti hetest is nagyon sokan kritizálják, de nem kell nézni, hiszen nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy a mai brágnáló hatalomnak egyfajta szócsöve, még akkor is, hogyha ott többen ülnek, akik valószínű, hogy ezt visszautasítanák, és azt és állítanák, hogy ez nincs így, csak a vágás, a kontextusba helyezés, az egész műsornak a, a viselkedése. Az az, az olyan, mint egy, mint egy MSZP-s tapaganda műsor. És egyértelmű, hogy egy ilyen részt venni, az problematikus. Ahogy problematikus mondjuk, ha no, most már nem látom, hogyha egy, egy nagyon fontos üzenetet hordozó heti lap, mint például az Élet és Jogalom főszerkesztő helyettesen, mondjuk a heti hetesben ül, és, és Orbán Viktoron poénkodik. Ugyanis Orbán Víztalom kell, és fontos poénkodni, de szerintem inkább nem kéne olyan beszélni, hiszen ő csak egy ilyen spektákolom, egy ilyen látvány a, a, a haz magyar uh, ilyen média uh, politikában, hanem valós orgánkról kéne beszélni. Erre a heti hetes egyébként alkalmas lenne, csak maga a kontextus uh, eleve rossz. A az odságaik az az benne része is alkalmasak lennének rá, hiszen bizonyították alkalmasságukat szerintem az Orbán kormány idején, csak ahogy változott a regnum, úgy ők úgy, ők nem tartották ez egy ez szokásos. Ezt ez megszokhattuk, ez a, ez a fajta ö, 168 órás attitűd, amikor a, a saját ö, csapatunkra nem lövünk, amikor bodortál, megírja azt, hogy milyen helyes a honkormány, és mindenki szép ember és szép nő lenne a 168 óra hasábjain. És valószínűleg ők azt gondolják, hogy a, a, a média és a magyar politikai újságírás élő lelki ismeretei demokrata szinten csinálják, maximum jobban tudnak írni. Ez a különbség. Gyakorlatilag ez is a korrupció eszközévé vált. Tehát ezek a kitüntetések is mind-mind. Mivel hogy jó, jó, jó vastag borítékok járnak mellé, gyakorlatilag semmi másról nem szól, hogy ugye te a mi szekértáborunkhoz tartozol, ugye te a mi kultúrkampfunknak az, az irányvonalát képviseled, és támogatod azt. És ezért íme ez a boríték, és mellesleg itt ez a plecsnélre mindig hivatkozhatsz. Ah, te még emlékszel egyáltalán, hogy milyen plecs kínáltak meg, amit visszautasítottak? Én ezen gondolkodtam, még vágtam, hogy hívsz, mert jelezted egy fél órája, hogy telefonálni fogsz, és, és ö, ö, valamilyen... Valamilyen kereszt. Ez, ez a egy kereszt, kereszt. Ez a legjobb, hogy nem is emlékszel rá, tehát, hogy ez. ez valami nem, kereszt. Nem, ez, ez nem egyfajta szilénszi játék, esküszöm, nem De tudom, hogy nem tudom. De hogy tisztereszt, tisztig kereszt, tiszti kereszt, tiszti kereszt mert... vagy lovakkereszt, azt így nem tudod, mert a bajor most a keresztet kapta meg, a boros meg a lovagkereszt. Te lovak vagy volna. A tisztti Ó, az, a mi Jezus tisztünk. Jó, hát a műsorunk az tiszteletben Jézus tisztévé fogad téged, a annak mindegy, ellenére, mindegy, hogy nem mindegy, fogsz vele pénzt a kapni. Az, hogy a lényeg, hogy túl is rakoztuk szerintem, a lényeg az, hogy, hogy én hogy csak hogy, hogy felhívtok azzal, hogy én nem vettem át, azért nem vettem át, mert hogy ezt nem indikát venni, jobb helyeken vagy jobb családokban ezt elmondják a gyereknek, és ez hát ennyi. Köszönjük szépen! Köszönjük! Szevasztok! Szevasz, szia. Szevasztok. Szevasztok. Szevasz, szia. Engedjétek meg, hogy felolvassam nektek a nagyon idevágó márai szöveget, amely a márainak a nagyon népszerű kötetéből, a füves könyvből, az egyik tétel, a hazáról és az államról. Nevelhetünk-e valakit haza szeretetre? Mint ha azt mondanám, korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagad. A haza nem csak föld és hegy, Alott ősök. Anyanyelv. Őseink csontjai a temetőben. Kenyér és táj. Nem. A haza te vagy. Szőröstül, bőröstül. Testi és lelki mi voltod van. Ő szült. Ő temet el. Őt élet és fejezet ki mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életedet alkotja. És életed... A haza életének egy pillanata is. Haza szeretetre nem tudlak megtanítani. Őrült az, aki önmagát tagadja. A hazát a történelmi mértékben megnagyított és időtlenít. Hazád az a történelmi mértékben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza végzett személyesen is. Nem fontos szeretede vagy sem. Egyek vagytok. De úgy látom és tapasztalom, hogy te szóval, ünnepélyesen, írásban és a dobogókon inkább az állam szeretetről teszel bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, nem ad állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom stallumot, csecse figyegőket szalonkabátodra prima koncot, ha ügyesen szolgálod. Ha füstölővel jársz körülötte, ha férfiasan kidüllesztett mellel megvallod a világ előtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért minden állam szereted gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, mikor höröksz a és a melledet vered. Tudni illik, hogy ezt a bizonyos kitüntetést, mert jó pár kitüntetésről van szó, például a Bajor Imre által kapott magyar köztársasági érdemrend tiszti keresztjét, valamint a... Boros Lajosnak átadott Magyar Köztársaság érdemrend lova keresztjét, ezt nem dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke, hanem az ő távollétében az ő megbízásából dr. Hiller István, oktatási és kulturális miniszter adta át, akivel kapcsolatban SMS írónk megjegyezte, hogy októberben láthattunk milyen Hiller ha. <gül> Na már most, Hiller Haver által átadott de valójában Sólyom László köztársasági elnök megbízásából átadásra kerülő kitüntetéssel, kitüntetésekkel kapcsolatban. Mi azért érdeklődtünk a, fe, a felettes hatóságoknál, még pedig a köztársasági elnöki hivatalnál, aztán a miniszterelnöki hivatalnál, szóval itt is ott is kopogtattunk annak érdekében, hogy adjanak nekünk felvilágosítást, hogyan esett a választás Boros Lajosra. Mi az, amivel, mi az, amit ő letett végül is a magyar kultúra nagy közös asztalára, ebbe a gazdag kincsestárba, ahol Vörösmartik, Arany Jánosok, vagy Petőfik, vagy más nem említsünk, Zrínyi Miklósok lesznek részt ebben a, ebben a szűk körben, nemzetünk nagyjai körében. Boros Lajos ugyan mely teljesítményével iratkozott be? Hát ez a, erre a kérdésre, erre nem nagyon adtak választ, de hogy miért nem? Arról hat kérdezzük meg mindjárt Katát, Radicskatát, Katát aki hiába, hiába valóan kalapozott a, a kivatalokban. Hogy is történt ez ma? Szia, Kata! Szia! Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Hát igen, mivel a killerből indultunk ki, mert hogy ugye ő a talált a díjat, akkor én rögtön föl is hívtam a az oktatás és kulturális minisztériumot. Ahol is a sajtóosztályon egy úriember végül is azt mondta, hogy nem ő foglalkozik ezzel, hanem hogy kolléganője megadta a telefonszámát, de majd később hívjam, mert most a kolléganő éppen beszél. Pár hát, perc múlva felhívtam a kolléganőt, még mindig a kultúrás minisztériumnál vagyunk, ahol is megint csak az úriember vette fel a telefont, és mondta, hogy hát a kolléganő nem ér rá, viszont hagyott üzenetet. Hogy hát nem ők foglalkoznak ezzel, mert hogy amint a díjnak a nevében is benne van, ez ugye a köztársasági elnöknek a férdemlenye, vagy lovagrendi keresztje, vagy mi ez, amit boroskapot És hát ez, ez hozzájuk tartozik, illetve a miniszterelnöki hivatal az, aki kijelöli az embereket, és akkor utána a köztársaság élnek hivatalára hivatal erre vagy rábulint, vagy nem, de ők nem tudják, hogy ezt miért kapják, meg stb. Mindegy irányította meg. Akkor Szilvásinak a házatáján kell keresni a, az indokokat. Hát igen, ez valójában nem derült ki, megmondom őszintén. Tehát föléztem a mac -het. Akkor most indjáig eljutottunk három telefonból a mac végül is, és uh, ott várja ki, és először általája a központ, akkor elküldtek a parlamentnek a sajtóosztályára, mert hogy állítanak van egy külön osztály, ami ezzel foglalkozik. Na most a parlamenteseknél, a sajtónál közölték velem, hogy hát az ki van mert ott nincsen ilyen osztály és egyébként is nem is értik a kérdést. Hát ebben próbáltam úgy megközelíteni, hogy egyáltalán, most nem kifejezetten a Boros Lajos, de kik azok, akik ezt, ezt, ezt a díjat megkaphatják, vagy mik, mik a paraméterei ennek a díjnak, meg stb. Hát színjuk nem volt, már elnézős. Akkor ah, tovább külde, küldtek a kormányhoz, igen, hogy próbáljam meg a kormány szóvivői hivatalt. Na most ott valami új... Melyik uh, kormány szóvivővel kellett volna beszélned? Nem nem is a főbiző volt. Tovább küldtek, mert ugye az a parlament, tovább küldtek a kormányhoz. Mm. Na, akkor megkaptam megint a központi számot, és közöltem a hölgyel, hogy hogy milyen osztályt keresek, azt mondta, hogy a hóhát ő ez menni fog. Jó, akkor elkapcsoltam, ott már nem tudom, hogy milyen osztályhoz kapcsolt, ott e, beszéltem egy hölgyel, mondta, küldjek e-mailt. Jól mondom, küldök e-mailt, hajtam nem újon, Küldtem e-mailt vizit nem, kért. nem kértek? Tényleg vizit nem kértek? Köszönöm. Nem kértek vizit-díjat? nem kértek. Az nem. Akkor a, a hölgy visszahívott engem, kedves volt, mondta, hogy hát igen, valóban tényleg ők, ők erre tudnának válaszolni, de mivel közti fizelők, ezért nem válaszolhatnak rá. Ezért kéne válaszolniuk, inkább nem? De jó, hogy mondod, mert rögtön... Ezért nem minatkozhatnak. Hát ez szuper. Ez hát nagyon jó. Forduljak a korvány szó Na mondom, jó, oké, okay, fordulok a kormány szói vőrött. volt a leglic esebben, ez már nem is tudom hányadik telefon, és egy kicsit már tele volt a burz, és felveszi valamilyen, hát nem mondom inkább a nevét a hölgynek, még eddig nem beszéltem vele, pedig már sok beszéltem ott. Mondom, hogy ki vagyok, és hogy hát ön, a kedben, és Kérdés? De valami az buktérius, hogy ennyi, mondom a kérdést előre: ennyi? Mondom, igen, ennyi, <gül> azt mondom, nekem küldjek ímet. Jó, mondom, küld az ímet. Küldtem nekik is egy ímet, Na és az azóta bőszen hívnak, és azóta bőszen kapom a választ. Aha, aha, értem. Nem, érted magad, nem, ér, nem érezted magadat véletlenül József Kának, aki szeretne perhalasztást elérni a per franc Kafka per című regényében, de sajnos csak a, a, a, a per újra a kiírására jut el. Jut elég ideje, energiája, mert hogy közben a munkáját is kéne végezni. Egyébként a szerzált az a könyv, nem éreztem úgy, hanem különböző kérdések fogalmazottak a fejemben, amit így feltudtam olaszkodni a hölgynek. Így a többi mellett, amit egyébként tettem. Tehát például a felmenői fel, fívesen érdeklődtem volna abban a pillanatban, de nem egyébként semmi, semmi más. Szóval más. Ennek, hogy... Eh, Ugy, ugyan, bocsánat, ugyanaz a szokásos érzés, amikor alá beszélsz, nem kapott magával, majd nem ragadott magával, hogy te vagy ő értük, és nem ők vannak érted. Nem, én már annyit beszéltem sajtósokkal, megmondom őszintén, és uh, leszámítva egy-kettő pozitív mint általában ez van, és főleg amikor, hogyha, hogyha ilyen kormány, vagy parlament, vagy miniszterelnöki hivatal, és uh, hát a másik kedvencem az még az ellenzék, tehát azok tudnak még, ez mindegyik, végül is mindegyik, ide-oda közget, és akkor vagy sikerül, vagy nem, is. Nem, nem is nem. Egyébként igen, megfogalmazódik a fejem, hogy ő miért sajtós. Tehát így. Van, marhára. kapja érdekel. De azért kapja, a fizetését, azért kapja a fizetését, hogy te neked válaszoljon, ehelyett elküldtéged valaki máshoz. Persze, egy És hát természetesen azok se tudnak válaszolni, hogy tovább kerülnek máshoz. Az az osztály az mi volt, amit keresned kellett? Említetted többször, is a Figyelj, nem voltam neve, pontos neve. Az volt az, az osztály, aki a kitüntetettekkel foglalkozni. A fontos nevét a mai, napig nem tudom. És tiszti kereszt csoport, aminek a tiszti kereszt csoport vezetőjének a oh, ténylegségből különhet. Hát, nézd, hát, miért az igen igen, igen, igen, nem, nem tudunk szemrehányást hányást neked. Megtettél mindent, ami lehetséges. So, sajnos úgy tűnik, hogy ezek a hivatalok nem nagyon akarnak válaszolni nekünk arra a kérdésünkre, hogy Boros Lajos ugyan már miért kapta meg a Magyar köztársaság érdemrend lovakkeresztjét, de, de hát ugye, igazából már, már, a, már az is egy előrelépés lenne, ha azt mondanák, hogy hagyjanak minket békén, semmi közük hozzát akarodjanak. Majd, hívjuk, majd mi hívjuk magukat, hogyha ki akarjuk magukat tüntetni, addig pedig húzzanak innen. De, de, de nem lenne korrektebb? És akkor az ember megsforulna egy csomó időt, energiát, pénzt, e-mail, stb., nem? Hát bizonyára korrektebb lenne, de hát nem itt, hogy rövid mikor találkoztunk ilyennel. Bár, bár azért van egy-két uh, politikus, aki már mondja, hogy hát rossz élményei vannak, és nem nyilatkozik. De hát jaj, jaj, nem? jaj, de hogy milyen szomorúak vagyunk emiatt. Enged meg Katal, hogy a te tiszteletedre lejátszuk back loser című számát. Mindenképp, köszönöm. Sia, szia. szia, szia. Néhány Esemes. Sziasztok! Például egyszer sem tüntették ki a Huszár hagyományőrzőket, a 48 kutatókat vagy bárkit, aki foglalkozik a témával. Ugye március 15-én miért is? Ugye miért lenne aktuális? Hát, Ehhez képest egy boros-lajos kitüntetés melbevágó. Nektek, mint igaz szocialistáknak, mi a véleményetek a szerzői jogokat kiabáló és szűkölő kutyákat utánzó úgynevezett művészekről, akik lopásnak tartják az internetes letöltést? Kérdezi az SMS író, lesújtó a véleményük. Lesújtó, lesújtó a véleményük, aki lopásnak tartja az internetes letöltést, hát hogy mondjam, annak nem tudom, hogy mi a véleménye ezeknek a, szer ezeknek a, ezeknek a kiadóknak az pofátlan... Kirdatlan használról, aki gyakorlatilag semmilyen hozzáadott értéket nem tesznek hozzá egy LMS-hez, vagy egy könyvhöz, de tényleg semmit, és a proszitnak a 85-90%-át fölözik le. Tehát, hogy így a, ez a legnagyobb pofátlanság, tehát télen az internetes letöltés végre visszacsempészte a demokráciát, vissza, végre visszacsempészte az keresztényi gondolatot, tudod, a minden közös. Tehát az a jó benne, hogy tehát, mi, mi az őskereszténység lényege? Hogy a szeretet és Jézus az nem csak, hogy ingyen van, hanem hogy ha oda ha az belőle, akkor több marad neked, érted? Tehát, hogy így, így több marad neked. Na most az internetes letöltésnek kb. tök ugyanez a logikája. Tehát nálad van, és hogyha hozzáférhetővé teszed valaki számára, az nem, nem foszt meg téged attól, hogy neked legyen, sőt, egy csomó lehetőséged lesz, lesz arra, hogy, töltsél, hogy le tudjál tölteni máshonnan. Tehát kvázi megnyílt az őskeresztény etikának egy lehetőségi köre, kvázi, de tényleg, én ebben ezt látom, és aki erre azt mondja, hogy ez lopás, az, senki, az, az semmi más nem tesz, a multiknak a kenyerét eszi és a szekerét tolja. E, Robi, zenészként így elszenvedtem már jó néhányszor a szerzői jogvédők <gül> áldásos tevékenységét. Nekem azonban, hogy egyébként a pirupontbloghu pont most kerül fel elkészült egy írásom ezzel kapcsolatban. Csak néhány szó azzal kapcsolatban, hogy hogy, hogy alakul ki egy lemezára, mit véd a jogvédő, és hogy egyáltalán mennyi pénzt kap a zenész, és hogy néz ki az ő érdekvédelem mögé bújtatott erőteljes lobby tevékenységük, mert semmi máshol nincs szó gyakorlatilag. Csak így egy pár mondatot, ha fölmész az internetre és így beírod azt, hogy CD-sokszorosítás, akkor így rájöhetsz két másodperc alatt, hogy ezres nagyságrendben egy CD-legyártása fóliázva cakumpak lenyomva, az körülbelül 400 forintba kerül, amikor bekopogtatsz egy CD-sztorba, akkor ott megláthatod, hogy a magyar lemez 3600 forintba kerül, ehhez még hozzáén az az adalék, hogy a jó esetben ilyen 100 forintokat kap lemezenként, vagy ne adj isten, 200-ot kap egy, egy átlag zenekar egy átlag lemez után. Nevetséges. <gül> és e és öten vannak, vagy heten, vagy nem tudom. Igen, te én tudjuk el visszafelé. <gül> tehát a 3006-ból ugye pont 600 forint az ÁFA, ugye azt felejtsük el. Tehát 3000 forint nettó, 3000 nettó forintról beszélünk. És azt is tudjuk, hogy ilyen 1000 forint körül adják le a nagykerbe a kiadók a lemezt. Robi. És ebből kap mondjuk 200 forintot a zenekar. Na jó. Szóval az erről beszélek. Erről beszélek, beszélek. Aki ezek kután után kután azt mondja az internetes kután. letöltésre, hogy az lopás, akkor a, a De egyébként, egyébként az, az, az, az, az egész engem arra emlékeztet, mikor a lótenyésztök kiállnak a sinekre, hogy a gőzmozdony ne menjen erre, mert hogy az eddig lovasmondhatmány miatt, hogy ilyen halnak. Szóval hogy, hogy, de, de hogy várják el tőlem azt, hogy, hogy nem a lemezt, amikor beteszem a, a Windows-os számítógépembe a CD-t, és az első kérdése a, a, a Windows Media Player-nek, hogy akarom-e lemezre menteni. Érde? És ráadásul... És, volt, az ráadásul, veszel, és ráadásul, egy veszel, egy, veszel egy üres CD-t, azon, azon, dí -dí -dí -dí így van. azon rajta van a jogdíj, tehát fizetsz után a jogdíjat, tehát gyakorlatilag bele van kalkulálva a rendszerbe, Úgy hogy te letöltesz, hogy van. te máshoz, és ezek után még az agyadat mossák azzal, hogy ez lopás. Na most, hogyha lopás, akkor miért van beépítve a jogdíj az üres CD árába? Erre vagyok kíváncsi. Így van, így van, ez az egyik. Na, Na, ez, ez lenne egyébként a járható út. De, de ez a legundorítóbb, hogy, még, hogy kétszeresen is az egyrészt lehúznak, utána meg sokkolják, bűntudattal nyomasztják a lelket, hogy te még ráadásul torvaj vagy. Így van, és akkor két évente előszednek elő egy ilyen fájletöltő hálózatból két 17 éves tinit, meglincselik nyilvánosan, meg megkövezik, és rákiabálják, hogy gondolszak. Egyébként a legnagyobb pofátlanság az, hogy ezekre a, a fényképezőgépekben és egyéb elektronikai eszközökben használatos kártyákra, memóriakártyákra is, meg memóriakártyák után is fizetsz jogdíjat, amikor megvásárol. Tehát amikor én lefényképezem a kertembe a tüsköt, az a szerzői vagy a szerzői jogvédők. Az elkoncsom pénzt kap. Azért el Én fizessem... Vagy előre feltételezik, hogy a fényképező gépemre majd, majd lopott mp 3 akat fogok feltölteni, vagy én nem is értem. Ér, Sehogy nem áll össze. És nemrégiben én meséltem neked ezt az apró sztorit, hogy megjelent egy lemez, amin, amin szerepeltem én is, és az a problémám, hogy egy jogdíjat nem küldtek, pedig ez teljesen a szokott menni, lejelenti a, a, a kiadó, lejelentem én. Tulajdonképpen neked ez után életed végéig kéne, hogy kapjál pénzt az eladásért. Nem, nem tudom, hogy hát, meddig kiadják újra meg újra, nem? Hát nem, fogal, ez, ebbe én nem másztam hogy meddig jár meg, hogy... Na a lényeg az, hogy nem kaptam egy büdös fillert sem, és már három-négy év, hallottam rádióban, itt ott a szerzemény, a boltokban a lemez, kezemben is van, és fölhívtam őket, hogy hát akkor most mi a helyzet ezzel, miért nem kapok pénzt. És akkor mondták, hogy hát a kiadó még nem ad tőle a listát. És akkor én mondtam, hogy hát nem lehetne esetleg utána érdeklődni, hogy hogy, hogy ha végül is ők a, ők a jogvédők, hogy tegyék már meg azt a szívességet, hogy akkor fölhívják a kiadot, és leegyeztetik, hogy miért nem küldték. Mert hogy ők ezért szedik a pénzt. És akkor felháborodottan közölték, hogy hát ezt én tegyem meg. Na jó, de akkor minek vagytok? Tehát ennyi. Kanyarodjunk vissza a eredeti Na. témánkhoz. Na, vannak, vannak itt esemesek még. Az általad nagyra becsült Lár Andrást és a kft tavaly tüntették ki. Jó, én ettől Lárandrást és a KFT-t nem fogom kevesebbre tartani, én ettől, még Lárandrás ugyanolyan nagy művésznek tartom. Én annyit tudok csak mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy lárandrásra tud hivatkozni ez a gyalázatos rezim, és én a magam részéről soha nem vennék át ilyen kitüntetés. Akaborikért jelentkeznék. <gül> <gül> Szerintem a Fidesz Filip is van akkor a poén, mint Vatis András. Rajtatok kívül van. Rajtatok kívül nem igen Kedemes rádiót hallgatni, írja az esemesíró köszönjük. Ez az én kitüntetésem, még ha nem is ér sokat, kitörölheted vele, kedves SMS író, de köszönjük. Borosnak egy jó húzása volt, egy jó húzása volt egész életében, írja hunor a Sakálok című könyve. Azóta egy senkiházi lett. Nem tudjuk, nem olvastuk lehet, hogy ezért járt. Nem érte ezzel egyet másik SMS írónk, aki azt írja. Félreértitek, Boros nem média sztár minőségében, hanem mint divat diktátor kapta a díjat. Szandál barna férfi Zoktival. Tudálatos és mélyen gondolatébresztő, írja az SMS író. Sziasztok, írja öreg Bicsuhanc. A heti hetesben tényleg nem veszik észre, milyen mély repülésben vannak. Én már csak akkor nézem, ha Kéli szerepel benne. Üdv. Sziasztok, sajnos ma nem tudom hallgatni a kedvenc műsoromat, ezért ma este butában alszom el. Látatlanban, azaz hallatlanban kívánok jó osztást, írja é, a torn, és ismétlik, nem? Igen, igen. Ö, azt, ö, azt javasoljuk nektek, hogy hívjatok minket a 2237881-es telefonszámon, mert í, véleményt, vé, a véleményetekre mi igényt és érdeklődést formálnánk, úgyhogy legyetek szívesek. Azt már megtudtuk, hogy a hivatalos szervek mit választottak, illetve mit nem ezzel a kitüntetéssel kapcsolatban. Az interneten túrkászva találtam egy cikket, amiben Borost is megkérdezték ezzel kapcsolatban. szó a kérdés, hogy az ORTT nemrég 24 milliós büntetéssel sújtotta a reggeli rádió műsorotokat, többek között a durva nyelvezetet és a káros szexuális magatartás minták sugallatát kifogásolta. Most pedig megkaptad a magyar köztársaság érdemlent keresztét, Nem zavart ez össze? Válasz? Vigyáltalán nem. Két intézmény, vagyis a kitüntetés. A, a magyar állam, ez a közös a két intézmény. <suk> a két intézmény, vagyis a kitüntetést átadó kulturális tárca és a médiahatóság nincs egy súlycsoportban. Az egyik a kultúra képviseletének kormányzati csúcsát jelenti. <gül> oh, Nem ne, ne, mo most magam alá vizeltem, várjál, bocs! Ez mond még egyszer, ezt mondd el még egyszer, hogy ez micsoda! Az egyik. A kultúra képviseletének, oh. kormányzati csúcsát. Oh. igen, a kultúra képviseletének. Mi, mi, mi is lenne a kultúrával, hogyha nem képviselnék a kormányzati <gül> csúcsát? Hogyha Hiller István nem védő óvó szája nem vonná a kultúrát, tehát a kultúra megfagyna odakint a hidegben. Öngyújtós Hiller. Istennel mindegy, a válasz a továbbiakban azt mondja, hogy még a másik egy olyan testület, tehát ez az, yeah. az ORTT, yeah. amely egy pénzbeszedés céljából büntet. Oh. Számomra egy percig nem volt kérdéses, melyiket tartsam mérvadónak. Hmm. Mindig nyilván azt, akitől a húsi husi út, nem? Hát, igen igen, igen, igen. Egyébként gondolom, nem lehet, hogy azon a háttérben, <hállt> hogy egy kicsit sokkalták a pénzt, ami járt a kitüntetése, és akkor ők az ort nek hogy vegyük vissza. De de. egy az... csomó pénzt, és jó, az... ez egy kicsit sok volt. Hátszóluk az ort nek hogy fizessék már vissza, a srácok, a tartani kell. <hállt> Szóval, és uh, mi, mi, mi is, mi gyanunk, vagy Bor, uh, boros gyanúja, hogy miért járt ez a kitüntetés, hogy nem elsősorban a, a Sláger Rádió reggeli műsoráért járt? Igen, jön a kérdés, hogy mit gondol, miért kapott kitüntetést? Ez a jogos ez kérdés. Ez, ez a kérdés kérdés. Szeretném hinni, hogy elsősorban a kisebb hírveréssel járó munkáimon érdemeltem ki. Szeretném hinni, ezzel mit állít gyakorlatilag, hogy elkeserítő lenne és híralmas, hogyha a reggeli, reggeli rádió műsorért kapnád. robban bízik. Tehát ő a, a, a saját jó ízlésére hallgatva szeretné azt hinni, hogy nem azért a mocsokért kapta, hanem a kisebb hírveréssel járult De Ez komoly önkritika. Igen, igen. Ez teljesen a rendben a rendben. A, igen. Azt mondja, két kezdeményezésemre vagyok nagyon büszke. Az egyik a Kizsidó, <tos> bocsánat, az egyik a, a zsidó, mi a zsidó című hangoskönyvem, amivel reményeim szerint ismertebbé tettem a zsidó vallást. Aha. A másik, öröklét nevű projektem ami még tart, de már ezen is több éve dolgozom. Az a tervem, hogy Magyarországon az összes sírt lefotózzuk, feltesszük az internetre, a hozzátartozók pedig fényképeket, írásos emlékeket, hangfelvételeket és videókat csatolhatnak az elhunyt virtuális síremlékéhez. A világháló egyfajta esélye a halhatatlanságra, és arra, hogy a mások tapasztalataiból, élményeiből mi életben lévők még tanulhassunk. Ennyit mondott Boros Lajos. Hát, hogyha úgy vesszük, Hát nekem is van egy websájtom. Romi! Kapszett Szerintem tök jó. De tök jó, én is szeretnék lovag lenni. De nekem egy tök színvonalas websájtom van, na! Tehát, hogy és És... és már kész is de van! Ezt Amíg Hiller nem. nem mondja, a... addig nem írom Jó, nem a kultúra csúcsain mondták, ez igaz, de én... Én, én, én igyekszem. És... És, és jó az a honlap, és kész is van, nem úgy, mint a, a, a, a Borosé. Tehát, a Boros tényleg arra hivatkozott konkrétan, hogy neki van egy még el se készült honlapja, és azért kapta a tisztikeresztet, amin ő egyébként, tehát ez egy ilyen virtuális temető lenne, ugye, ahova a, a, a halottaknak a, a datai, meg, meg a fényképe Gondolom, fönt lennének a sírokhoz tartozóan. Gondolom, igen. Aha, aha. Tehát ezt gondolom, Csak hogy egy egy... ez egy iszonyatosan látogatott honlap lenne, hogyha ez majd elkészül, akkor ez egy nagy nyilvánosság... Ö, ö, Tomé, nagy halottak napján nem kell a temetőbe, klikkelsz egy jobbot, Aha, fölteszed ha, a virágot a sírra. Aha, virtuális virág. Szóval működik. Hogyha, szóval, hogyha, hogyha ez, a, ez a website elkészül, gondolom, hogy iszonyatos mennyiségű látogató jár. Hát, az rá, rá, rá, de, mennyiségű rá, látogatóhoz iszonyatos mennyiségű banner tartozik, az iszonyatos mennyiségű bannerhez pedig iszonyatos pénzek jutnak, nem? Rá, rá, az, ez, de miért? Hát ez az internetnek a logikáját, ez így működik. Van egy telefonhívásunk. Halló, halló. Hello, hello. Hello, János, ők, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy ahogy az irívnek a a felhasználói között, és ugye jelentős megtalálható a nemzetbiztonsági hivatalnak a munkatársai. Szerintem mi gondolod? Esetleg a, a boros lajos is egy, egy, egy ilyen titkos ügynök, és, és a, a halott emberek adatait ugyanúgy felvinni, és egy, egy ilyen halott hív lenne, és akkor hogy hogyha valakinek a elvesznek a, elvesz, tehát elveszik a fonalat valakinél, mert az illető meghalt, akkor nem lenne gond, mert a boros fonalatra, és akkor ott folytatják a nyomozást. Teljesen rendben az. Ahogy tudjék utáni, hogy nyomják. Jajajaj, ja, ja. de lovakereszt.hu szerintem az ideális. Tessék, mit? mit. Lovakereszt.hu Lovakereszt.hu, igen, igen, igen, igen. Egyértelmű. Nagyon, nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy itt tennünk. Köszönjük szépen. Hiattáljuk. Hát... Uh... Jó, ja, még egy apróság, Robi. Hollapért lovak kereszt, ez, ez, ez, a, ez nem, az. tudhatjuk, hogy miért kapták, de minek után. De Jó, csak nem kérhetjük, de... hogy a hollapért kapták, és Kap nem a reggeli ünnepsé, vagy a kézátverés soért, de, de tényleg. Tehát de de ezt ő is, ő is, ő is, ő is, ő is úgy gondolja. Ez a boros, zseniális esemény, ez Jack-től. Boros először azt hitte, hogy ez a kézátverés. Ez is jellemzi az egészet. <laughs> <laughs> ez a zseniális, hogy nem akart tenni. Végig <laughs> kereste a kamerát. Hol lehet a bocskor? és gondolom, hogy így beszélt a bocskorral, és próbálta belőle így kiszedni, hogy hát most ez micsoda, de nem, nem, nem. És ő tudta, hogy ha a bocskor azt mondja, hogy nem, szó sincs róla, én nem tudok semmiről, akkor az a legjobb jel a kész átverésnek. Na ez mindent elmond egyébként. Tehát, hogy ő magasan de ezt annyira, annyira valószínűtlen volt. Egyébként visszatérve még a, a temetős hónapra, a virtuális temetőre, azért egy aprócska probléma van. Tehát az összes hírt hogy fényképezed le? Egyszerre. Vagy Megkérsz. Mindenkit legkér... lefényképezett külön-külön? Mi az, hogy az egyszerre? Nem, vagy lefényképezed az összes sírt. De ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezd, ahhoz az kell, hogy ne gyarapodjon a fejfák száma. Tehát két hétre be kell szüntetni a temetést. Hát frissíteni kell rendszeresen a hollapot. Mert Tehát... egyéni egy rossz nem. Dehát... Ne. Van már ne... ilyen virtuális temető állatoknak. E honlap létrehozói kaptak kitüntetést? Hm. Nem. Viszont egy... A négyes, négyes főúton már kis állattemető, nemrégiben láttam parkolóval, világítással. A legnagyobb üzlet. Valószínűleg tartom. Volna egy kérdése, ami szerkesztőségünknek a ti kedves számotokra, méghozzá a 063030381-es SMS számot kínáljuk fel arra, hogy a válaszaitokat azokat bepötyögjétek a telefonotokba és elküldjétek nekünk. A következő, hogy a kérdés mögött, áll... <kérdés mögött egy rövidke történet áll, a, minap otthon pakoláztam a szekrénybe és találtam egy, egy elektronikus kis kütyűt, És az lenne a kérdés aminek hangja is van ráadásul az lenne a kérdés hogy a közem, tehát a hamarosan felcsendülő nem felcsendülő, tehát a hamarosan megszóló készülék az gyakorlatilag micsoda mivel a pontos definíciója nincs a szerkezetnek, ezért nem a robinak átadnak. Meg fogsz szólaltatni egy készüléket. Megszólaltatok egy készüléket, robinak az a binak át. És ez a legondolított ilyen média. Üzélyen. De, az, de, pontosan, megfog... nem tudom, de az, az, az a durva, hogy én tényleg nem tudom, hogy mit fogsz csinálni. De az, a szulásó az egy az egybe, hogy komolyan. És Most megfogszólalt egy készüléket? ez nagyon izgalmas! Mogyas! Ugye tele sok, nem? És komolyan! És ilyen apróra ilyen könnyen, ilyen egyszerűen a borsó fölszereteli, ez fantasztikus! És és eszeméltött még egy-két dolog, nem akarok bántani politikusokat, mindegy. <gül> <gül> ez, ez a műsor nem, is nem, nem szó. szól, Nehogy, ne, nem sem meg sem nah. Ugye? Tehát átadok a Robinak egy papírt, amin egy definíció, vagy egy viszonylagos meghatározás áll, hogy mi ez a készülék. Amint meghalljátok azért, remélem, titeket is elon majd a nosztálgia. <gül> <De> komoly. <gül> tudom, mi ez? Nem tudom. Nem az a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy milyen zenét hallottál, hanem, hogy mi adja a hangot. Még egy pillanatra. Robi? Aha. Aha. Hát várjuk a Erre a végtelenül abszurd kérdésre. Vajon mi adta azt a hangot, amit az imént a piló bejátszott nektek? Nagyon sok esemes megfejtés érkezett, de előtte felolvasom még meg kell is esemesét, amivel adós vagyok, Robi, tudod, mikor teszel a lovaggá ütve. Majd ha a weblapodon és itt a kultúra, és itt is a kultúra csúcsáról osztod az igét, azaz nem cseszteted annyit a kormányt, az MSP-t illetves letót írja meg kell is. Akkor soha ne legyen kitüntetés. Hát nekem, nekem, nekem így se úgy se lesz. Tehát, hogyha én majd egyszer úgy döntök, hogy elmegyek mikrobiológusnak, vagy óceánkutatónak, én akkor sem fogok kitüntetést átvenni. Ez teljesen mindegy. Ez nem, ez nem a politizálással függ össze, hanem a függetlenséggel. Na! Beszélgessünk, beszélgessünk arról, hogy ki kis ki, és milyen mennyiségű uh, helyes megfejtést küldtek, nagyon-nagyon sok helyes megfejtést kaptunk, egy felolvasom, ömlesztve az egészet, aztán Isten majd szétválogatja, tudod ez volt a... <gül> Jöjjétek meg mind, Isten majd szétválogatja. Szóval, vibrátor írja Maxos, uh, karcóra, kvarc játék. Sziasztok, ez egy számítógépes óra, kvarcóra, karcóra. Zenélő kvarcóra, Tamagocsi kvarcóra, Vaze. <gül> 8 zenés kvarcóra, 10 zenés karóra. <gül> Várjál, mert, mert ugranunk kell oldalt, mert több oldalnyi esemes kell. Közajártok a megfejtés ez a teljesen pontos definíció, még úgy veszem észre, hogy nem érkezett, 7 de. 7 zenés kvarcóra, írja Petya. Forró, forró, forró. 24 zenés montána kvarcomon is meg volt ez a track, 80-80, írja, <gül> Sziasztok. Ez Sziasztok. Sziasztok! Ez egy 80-as években elrejt, elrejtett karóra, úgynevezett négy gombos zenés, írja Steve. Steve közel jár hozzá, nagyon közel. Jár. Olyan rózsaszín műanyag számológép, aminek egy kutya van, legalábbis nekem volt egy ilyen. És <gül> <gül> ne nekem is volt. S föl kellett hajtani a tetejét, és akkor elkezdett a kutya énekelni. És már én úgy szórakoztam vele, hogy gyorsan hajtom föl, így gyakorlatilag kitapostam azt, és így, akkor már nem zenélt. Mert nem lehetett. Az, az, az, az, gondolj bele iskolában dolgozat közben akarod használni és így Ez így nem lehet karcóra sziasztok zenélők, karcóra nekem is volt kiskoromban 8-ra mosóra vagy szerkezettel Kösz, Frank Cappát, szívesen. Sziasztok, kvarcóra, hét melódiás, originál. <gül> Ez az. A Tényleg győzi le, ö, letettek, lassan, jó, hát ö, hagyjuk ezt. Zenélős kvarcóra, kulstartó, zenélő, póló nem kiröhögni, ilyen is volt. Számológépes, zenét játszó, műanyag, szíjasóra, írja Kukazgyurka. Hét diszkos karcóra. <gül> <gül> hét zenés karóra, négy gombos fémcsattos, írja Ákos. A <gül> egy, egy Tetris játék, vagy Gameboy, vagy mi írja a Hulor. <gül> amikor, amikor megtaláltam, hogy nagyon sok minden eszembe jutott, mert ugye ez a 80-as évek közepén volt nagy divat, vagy inkább elején, és rögtön eszembe jutott, hogy ez, annak idén kamionosok csempészték az országba, és gyakorlatilag szerintem nem volt olyan ember, akinek ne lett volna olyan osztálytása, akinek az apja kamionosként ne hozott volna az országba, és eszembe jutott rögtön utána Hütöráda, Mária áh, Hét <gül> kvarcúra, vagy Kína csodálatos, nem a tanít. Kézen és kvarcóra. Ha, ha király vagy, akkor számológépes írja <gül> <gül> a volt. Hallom, hogy nem, nem király. Mexikó, uh, plat, number one kvarcóra 80-as évek elejéről. Kvarcóra 7, melodi, for battery. <gül> Figyelj, Robi, ahhoz, hogy erdőcsük ki legyen a nyertes, mert tényleg nagyon sok helyes megfejtés jött. Egy dolgot kérünk, és akkor a leggyorsabb kap. Egy pirucédét, soha ki nem adott pirucédét, a kiadók és a szerzőjogvédők. Busz, busztust Busztustalan promózás ez volt. <gül> szóval mondja. V ö, vagy akkor egy boros levet. Aminek körültek. Egy boros üveget. <gül> <gül> jó, akkor mondjuk meg, hogy hol gyártották ezt. Kereten, de egész pontosan hol. Hol? Honnan származik a, a karcóra? Mm, várjuk jó, ezeket a megfejtéseket, de mi azért közben egy kicsit beszélgessünk csakról is. Ugyanis vele kapcsolatban. Délután megjelent a hír, hogy hiszem én. Megjelent a hír, bizony, bizony, nem hiába vártuk. Dembsák Zsuzsa pénteki blogbejegyzésében közli, az elmúlt héten szabadságon volt, ezért nem írt blogjába, ám most folytatja. Három fronton indult támadás ellenem, vagy inkább ellenünk a család ellen. Jézuson most látom, hogy milyen természetességgel írtam le azt a szót, hogy front, mint a csak hadi tudósítást írnék. Az erotikusnak mondott fotóim bemutatása sokszor egyébként teljesen indokolatlan, vagy kifordított szöveg összefüggésekben. Már a nevem nyilvánosságra kerülésekor elkezdődött, és persze számítottam is rá. Tegnap este a Fábri Sóban újra elővették, és 127-et felmelegítették ezt a konzervet. Fábri a fotóim kapcsán most már pornószárvokat emlegetett, kiesen, ami nagyjából annyira korrekt, mintha valakit azért nevezne alkoholistának, mert megivott valahol egy pohár bort. Azért az a párhuzam eszembe jutott, hogy rám egyetlen félre sikerült, tényleg menthetetlenül rossz félmondat miatt ösztűz zúdul, még a koalíciós partner részéről is. De Fábri Masó, szexista, nőket lenéző beszédmódja már szóra sem érdemes, írja a leendő kormány szóvivő. Demcsek Zsuzsa arról is ír, hogy mennyire bántja elhíresült mondata az óvodákról. Tudom, minél többet magyarázom a magyarázhatatlan, csak annál jobban vádolom magam. Az meg már mire jó. De egy reményem azért van, azt remélem, hogy a kiállás, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ma ebben a politikailag ijesztően megosztott országban, valaki elvállalja a kormány szóvívői posztot, szóval ez a kiállás beszédesebb, mint egy elszúrt mondat. Senki sem gondolhatja, hogy ezt a feladatot bárki is könnyű népszerűségért, pénzért, csillogásért vállalja, plána a kereskedelmi tévézés után. Nem ilyesmit az ember azért vállal, mert hisz valamiben és azért tenni is akar, és az az én esetemben sok egyéb mellett egy igazságosabb emberi blégkörű Magyarország. Tudom, hogy ezért a bejegyzését legalább annyi támadás, kételkedő mondatot kapok, majd mint a korábbiakért. De legalább azt írtam, amit a lelkismületem diktált, fogalmaz a leendő kormány szóvívő. <gül> az arcüregünket, komolyan mondom, amit, hogy annyiszor megbánta, és nem tudja visszacsinálni a megtörtént, az megtörtént, és hát olyan természetességgel írtam le, hogy front, mintha hadut haditudósító lennék pedig, még csak kormány szóvívő, sem vagyok már. Tehát ezek a frontok, ezek nem csak a politikában húzódnak, kedves Demcsák Zsúza, bizony. Ezek a frontok, ezek a játszótereken, gazdag anyuka és szegény anyuka között húzódnak. Ezek a bölcsiben, azok között a gyerekek között, akiknek csak egyváltás ruhájuk van, húzódnak. A Demcsák kisgyerek és, a, és az egyváltás ruhás kisgyerek között ugyanúgy ott vannak, bizony. Ezek a mély árkok, a haditudósítás, az élet minden frontjáni érvényes és és is indokolt, főleg azért, mert a, a kedves Demcsák Zsuzsához hasonló szociális érzéketlenség bizony rendkívül széles körű társadalmunkban. Jöttek a válaszok a kérdésedre? Remek. Lengyelország, Tajvan, Hongkong, Hongkong, Made in Tajvan, Hongkong, Tajvan. Taiwan, Hongkong, Made in Taiwan, NK, Taiwan, Hong Kong, Taiwan, Taiwan, Made in Macau, Mainz, Hongkongba King Kong. Mi a válasz? Mi a megfejtés? A Hong Hongkong volt a helyes megfejtés. 50% Taiwan, 50% Hong Kong volt egyébként, a, és föl is írtuk egyébként a leges-legelső Hongkong megfejtőnek a telefonszámát, és a műsor után fölhívjuk, és eljuttatjuk neki így vagy úgy ezt a bizonyos CD-t. Demság Zsuzsa visszalépett a kormány szóvívői posztól, tudatta maga az érintett közleményben az MTI-vel hétfőn. Az elmúlt hetek támadásai ellenére is szilárd maradt az elhatározásom, és nem változott az ok sem, amelyért elvállaltam a kormány feladatot. A magam lehetőségeivel is támogatni akarom a kormánykoalíció reformjait, írja Demság Zsuzsa. Hozzátette a jelenlegi helyzetben azonban úgy ítélem meg, hogy azzal segítek a leginkább, ha a kormány szóvívői felkéréstől elállok. Mint fogalmazott, támogatás és segítség akart lenni a munkában, nem pedig teher, illetve ürügy újabb pártpolitikai támadásokhoz. A segítséget azt szerintem a jó alakjával hozta volna, uh -huh. és a rendkívüli érzékelenségével, szociális úszításával pedig inkább terhet jelentett, de ennek az egész országnak azt gondolom, és örömtelinek tartom egyébként, hogy benyújtotta a lemondását és hogy Gyurcsány ezt elfogadta. Nézd, ez a lépése az elmúlt időkben az egyetlen értelmes lépése volt. Ki, ki is mond le, de Magyarországon, de tényleg? A, Jó, soha senki a kö következmények nem. vannak, tehát, hogy így csuda, csuda világot élünk. Ha, de valaki megbukott egyébként, csak Zsűr az egyetlen kormány az országban, aki azelőtt megbukott kommunikációból. Ha gyakorlatilag elkezdett, a a kormányi, kormányi, elkezdett volna kommunikálni. <gül> és rögtön az első pillanatban ez a kormány nem tud, nem tud Igen, De nem, Ez a kormány, ez frontális támadást indított a társadalom összes rétege ellen gyakorlatilag. A szociális támadást indított ezzel a borzalmas somaggal. E, rendőri támadást indítottam a októberben. Ezen kívül meg, meg hát hogy is mondjam, nagyon komoly alkotmányjogi támadást indított az összedi beszéd kapcsán. Tehát gyakorlatilag minden fronton, fronton betámadta a társadalmat. É, és megérkezik Demság Zsuzsa, és az első <gül> magyarázkoddi valója mivel kapcsolatos, a saját, <gül> <gül> saját meg a saját <gül> Rögtön, rögtön megkérte, de hát meg neki ez a szakmája végül, és erre kérték fel. Hát, ő kommunikál a legjobban ebben az országban. Így hát, igen, hú, hú, hát, Őt kérték fel, hogy kommunikáljon, nem. és rögtön, rögtön a kommunikátor, tehát egyből mi lenne a dolga, hogy ki magyarázza ezt a helyzetet. Tehát végül is a magyarázó szakértő, a szóvivő, mi az első lépése, megkeresi a illető bejegyzést, és nyom egy backspace gombot. Tehát a jó tehát hogy kitörli onnan azt, amit oda bejegyzel, majd pedig lemond. Tehát, hogy először azt mondotta, hogy a backspace gomb az hatékonyan helyettesíti a lemondást. Az a hogy a backspace nem. Térre vonatkozik időre nem. Ezt azért mellé nyúl. Gyorsány pedig, hát hogy is mondjam, megfelelő pártosszal, az őre jellemző Demcsák Zsuzsa bejelentését. Ferencet a demcsák Zsuzsára irányuló ösztöz nem ingatta meg korábbi döntésében, kiált és kiállma is mellette. Döntését ugyanakkor nem csak tudomásul veszi, hanem sokra is tartja, annak indoklását tiszteletre méltó gesztusnak tekinti. Demcsák Zsuzsa feladató való elállását azzal indokolta, nem akar alkalmat adni arra, hogy a kormányzati munkával kapcsolatos közbeszéd, azon belül is az ellenzék kommunikációja a jövőben se a lényegről, hanem személyeskedő vágyoskodásról szóljon. Ez az önzetlen lépése a kormányfő értékelése szerint újabb jele annak, hogy helyes volt Demcsák Zsuzsa mellett dönteni. Ami Demcsák Zsuzsával történt, az újabb bizonyítéka annak a szomorú jelenségnek, ami a politika radikalizálódásával, a közélet megosztottságával írható le. A kormány a jövőben is azon lesz, hogy ezeket a viszonyokat normalizálja hogy abból is látszik, hogy milyen jó választás volt Demcsák Zsuzsa, és mennyire alkalmas a bizalomra, és hogy mennyire, mennyire érett, és mennyire tiszteletreméltó, és mennyire méltatlan volt a vele szemben indított hosszorkányper, üldöztetés, <haz> hogy... Ő most lemondott. Tehát gyakorlatilag ezzel bizonyította, ezzel igazolta utólag az alkalmasságát és a hitelességét, hogy lemondott. tudott lemondott. Na most, hogyha Gyurcsány Ferencesz komolyan gondolja, akkor az a kérdés, hogy miért nem alkalmazza -e saját magára. Tehát itt van az alkalom, hogy bizonyítsa alkalmasságát a miniszterelnöki pozíció betöltésére, bizonyítsa hitelességét azzal, hogy lemondott. Ha ez amik, amit ő fogalmazott, meg amivel egyébként én nem értek egyet. Tehát a függetlenül alkalmatlan, hogy lemondott. Tehát ettől a lemondástól, ettől nem vált alkalmas. Maximum az MSZP valószínűleg belátta, és Demcsák is beláthatta, hogy, pedig, ez így, hogy ezzel többet árt a mint használta. Logikailag az, amit a, a Gyurcsány mondott, az alapvető hülyeség, tehát ezzel, ezzel hiba nincs. Tehát a bukásnak a megmagyarázása is hemzseg a hibáktól. Nem tudom, hogy ez a kormány tud-e nem bakut lőni. Figyel meg, de csak mellé nyúlnak. Folyamatosan Sem, De még kommunikációban sem. minden katasztrófa, De iszonyat, iszonyat a dolog. De Gondoljál bele, hogy ha egy az országot kiárusító neoliberális kormány jól végezni a munkáját, akkor mekkora károkat okozna. Gondolj bele! Tehát, örüljünk neki, hogy amatőrök! Az örüljünk neki, ha mellé nyúlnak. Tehát, így gondolj bele, ha profik lennének. Gondolj bele! Akkor fekünk az SVS Ne megírta, hogy hazudtunk, és hogy szégyelhetjük magunkat, és nem kell a és hogy föl van háborodva, ugyanis Hongkong, amikor ez az óra készült, még nyugat volt. Azt mondtuk, hogy keleten van. Hát ez az. De az akkor még nyugat volt, az Nagy-Britanniához tartozott. Ez, ez igaz, persze, ah, 97, ugye? Hát ez is. az. Hát ez az. Hát de égtáj szerint keleten volt. Megtévesztettük Az hallgatókat, hát igen. Hát Mert hogy a gáz az keletről jön. Igen. És nyugatról jön és a demokrácia. Míg, Mikor Má -má! ezt is megmondta, amivel gyakorlatilag, így, gyakorlatilag feltette a, az ékezetet eddigi neoliberális tevékenységére, egy kis neoliberális életművére, ezzel a kis kijelentésével, amit nem is olyan régen március 15-én szónoklatában kijelenteni, mert hogy hát a Meginduló. gáz keletről de a demo demokrácia az nyugatról jön. Na, abból a demokráciából, ami jelenleg nyugatról jön, abból a demokráciából, amit George Bush fúj nekünk, vagy oh, uh, Silvio Berlusconi fújt nekünk nem olyan régen még, vagy Tony Blair fúj nekünk, na, ebből a nyugat, nyugati típusú demokráciából ebből köszönjük szépen. Annyira sokat már talán nem kérünk. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet.